Ola, este o podcast da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo Palabra de Biblioteca, edición confinamento Oxe si sí, é día 25 de abril E non onte, como dixen, de maneira errónea Desculpade, pero eu penso que xa non sabemos nin en que día vivimos Oxe é sábado e oxe estamos tamén o do canón Como fan os bibliotecarios de ben Eu son Fidel Mouzo, axudante de bibliotecas na Rede Municipal de Arteixo Con José Luis Alonso Torreiro Que tal, José Luis? Bo día 25 <risas> Poderíamos facer un breve balance Oxe do que levamos atado agora Non con este podcast Nesta vertente do confinamento E que tal crees que está a sair a experiencia Como, bueno, a tua valoración Como chefe do servizo Penso que una, foi unha boa idea A, a idea esta eh, Vense tomando xa desde aí Un ano ou algo máis dun ano Quizá, polo favor este que ten O propio Fidel Que ten a, a, un podcast así, Bastante recoñecido. Entón, dixemos de facelo na, na propia biblioteca, facer un, un, un podcast así de cando en vez ou máis ou menos estirado, por así dicir no tempo. Non? Eh, o que máis centrou-se foi eh, o ano pasado caos, os 30 anos de, de biblioteca este ano, aproveitando o confinamento, pois eh, aí lle dá para adiante. Non? O tema é que eh, creo que funciona porque permite a relación con outras bibliotecas de Galicia Eh, xa se ven por aquí pois poro novo miño eh, esta rivadavia está e está a punto de vir pois outra xente tamén de, de, de caldas eh, os viñau etc e algunha máis que podemos ter por aí quizá eh, penso que ten boa repercusión a xente nos, nos meus grupos que me comentaba a fidel preguntaba outro día que tal eh, ben moi contentos a xente que quede incluso participar cando escoita os, os podcast de e dita ah, pues eu te oro, quero tamén participar non? os propios profesionais da Biblioteca de Arteixo que, con, que oxe temos aquí a, a José Antonio, tamén con nós e os demais tamén penso que queren participar polo tanto, penso que é unha, unha, unha cousa positiva, tamén ti Fidel que manexes máis as redes sociais tes seguramente máis datos que... que Sí, sí, sobre todo é unha cuestión de agradecementos e de valoracións positivas En canto que significa a iniciativa é, Non tanto mellor non contido, pero bueno, como mm, potencialmente Quen pode escoitar este podcast, é, xente da profesión ou os nosos usuarios, nosas persoas usuarias Pois lóxicamente non, non hai moita profundidade porque porque non se presta tampouco para facer moitos máis comentarios, máis alá, eh, eh, como moitos dos que, o millor, si queren facer algo algún comentario máis en profundidade, próximamente, seguramente, virán pasarán por aquí, pois, que os reserven para, para cando teñan o microdiante podan facer un comentario. Hoxe tamén, temos un comentario que nos deixou Rosa no, no blog, que nos di grazas aos tres por esta conversa tan amena e parabéns a Xavier polo importante labor cultural que realiza. O comentario, obviamente, ven sobre o podcast que publicamos onte con Xavier Maceiras. Lembrade tamén que temos o Facebook e o Twitter cu usuario Viparteixo, o blog podes facelo a través dun comentario en palabradebiblioteca.wordpress.com e tamén no correo biblioteca arroabarteixo.org para preguntas, apoios comentarios e, bueno, pouco máis que decir porque penso que xa algo que estamos a repetir durante todos os días. Imos co convidado de hoxe, José Luis. meña diante adiante. Hoxe ben a Palabra de Biblioteca José Antonio Álvarez, benvido a palabra de biblioteca. Eu non teño hacer de conocerxe. José Luis, se non me erro, creo que tampouco, ou que? A mí, eh, eu creo que sí. Igual vos son a miña voz. Eh, a verdade, votaba <risos> de menos falar entre os tres, ou que é, simultáneamente, creo que é a primeira vez desde o día 13, se non lembro mal, que foi o, o día que, que se pecharon as bibliotecas, eh individualmente. É de Carballo, se no? este, este señor é de Carballo. Porque es esco coita moi lonxe, entón. Este. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> polo Carballés. eu tiña, tiña de pequeno un un, desde, desde terras un terras que se pelidaba al... Carballés. Desde Terras Bergatiñas estamos falando, é verdade. Pero nada, un placer eh, eso volver a a encontrarnos aínda que sea pola polas ondas. Estou, estou moi contento e imagino que tamén José Luisís fanos ilusión de que te animases a participar no podcast porque ao final eh, o podcast é de todas as bibliotecas de arteixo e de todos os compañeeiros e compañeeiras dos profesionais que fa, formamos parte das bibliotecas de arteixo. Bueno que tal o confinamento? Como, como estás a levar eh? que tipo de traballos estás a realizar desde, desde a túa casa? Bueno, eh, dan sabedes un pouco máis para que osa paxente temos distribuídas unha serie de tarefas na, na biblioteca central, a min eh enteralas tocou pois eh desde aquí aos ouintes que o poidan escoitar e eh, seguimos lle ofrecendo a posibilidad de darse de alta na, na plataforma de préstamo electrónico da Xunta de Galicia Galicialés, saben que teñen que enviar un, un correo electrónico a biblioteca central@texo.rg E eh, tamén algún bueno, trámites administrativos como son xestións a través da, da, da plataforma que temos de Canibal de Diputación algúns trámites administrativos que hai que levar a cabo para seguir desenvolvendo tarefas propias da biblioteca como a realización de contratos cancelacións, eh, bueno previsións que había, que ahora que hai que cancelar e demais José Luis, ese traballo, verdade de que deses de, de típicos traballos que sobre todo nas bibliotecas, por ser tan específicos e tan peculiares non, non se ven, son traballos que normalmente a xente non sabe que facemos pero que están aí, non é só atender ao público e, e registrar catalogar libros e tamén facer trámites de xestión interna Si, sí, eu sempre poño a anécdota esta de unha persoa que chegou un día á biblioteca e preguntou me xa hai moito tempo pero quedoume grabado porque penso que foi, foi unha reacción eh, rápida e a final quedei-me con ele e dixen ah, pues mira, vou, vou a utilizar bastante agora e eh, preguntoume un día bueno, e aquí na biblioteca que facedes? leer libros, non? entonces eu estaba mirando para unha enciclopedia e dixen si, sí, veis aquella enciclopedia? si sí. bueno, pues mira, anterior leína toda esta vou polo pola letra S. O xa, xa veremos cando remato. Entón, quero dicir con isto que, que bueno, que é moi descoñecido o que é o traballo interno das bibliotecas, ¿no? Pero moi desconhecido. Entonces, eh a xente me encanta cando ven xente, por exemplo, a traballar, que te xa en algunha ocasión entre becarios ou dal, que saben eh ven os traballos que realmente temos, ¿no? Eh, al final nos din vós esos sodes testigos tamén de que efectivamente hai moito traballo interno, moito que facer, en fin, porque os libros eh, efectivamente non saen, non se poñen solos nas, nas, nos andéis, no? sino que hai todo, pois, unha serie de, de elección de libro, a compra, a catalogación, o proceso técnico, despois as, eh, o, que, o tema das animacións á lectura, buscálas, traballar cos profesionais, etc. No? e eh, por non aburrir tanto que pues, eh, poder rematar con o tema do que broca de que pois pues, xa o tema de facturación e toda esta historia que é tamén eh como dixo Antonio desde os adentros presidency da biblioteca, non? Iso non se ve. E, José Antonio, hoxe día 25 de abril, eh, sábado, como estamos a comentar xa desde o principio, eh, hoxe tocaría saída o feirón da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo eu seguramente quedaría na Biblioteca Central atendendo, digamos, o chiringuito grande e vós estaríades na caseta principal da, da biblioteca que estaría no, na Avenida do Balneario repartindo libros, non? Sí. Efectivamente, eh, como todos os anos, o, o, o sábado máis próximo, o día 23, que é o día do libro, pois xa tendríamos unha jaima colocada ali na, na rúa peatonal que usuarios e usuarias que xa viñeron anos anteriores danse conta máis ou menos onde nos situamos todos os anos na mesma localización, aproximadamente. E nada, levamos todos os libros que temos, eh, libros que provenen de despurgos que facemos en toda a rede de bibliotecas e eh, de doazóns que, que nos fan os usuarios. E nada, e, a verdade é que é unha idea que, cando entrei a traballar na biblioteca, que me sorprendeu era... Eh, é ademois moi moi efectiva para, para ao mesmo tempo publicitar o, o, o, as bibliotecas divulgadas e que a xente vexa tamén que, que bueno, unha forma de de de xestión dos libros que, que non serven ou que quedan en desuso, é que sempre a xente que que lle sa topa pois, un oco e de feito pois case todos os anos non traemos nada de volta José Luis, que, que podemos eh, aportar demais o que está contando José Antonio? Na, pois a iniciativa esta comenzou xa aí máis um, de 20 anos na, nas bibliotecas porque en principio botei man do que era os propias persoas usuarias hai incluso fotografías que temos aí de, de, de sair a, ao Feirón con libros, unha exposición de libros en principio era con información De, de todo o que facíamos alí na os servizos de actividades, de préstamo, información eh, e socios. Incluso a primeira a primeira vez incluso eh, facíamos socios alí mesmo, ¿no? O que pasa é que tiñan que eh, despois levar a fotografía a, a biblioteca para consolidalo. O tema é que de penso que fixemos ali creo que 50, unha cousa así, socios desse momento que quitamos, sacamos os os seus datos, pero logo Eh, realmente foron, non sei, cinco ou seis non? <ríe> A cousa non funcionaba por aí Entón o tema de, de socios non foi unha cousa tampoco moi importante eh, É dicir, o que se vai facer socio, faixe porque quere É o mellor socio, vai ser o máis fiel Despois iso, eh, máis adiante, pues, eh, levouse a cabo O que estamos facendo Levar a, as bibliotecas a, ao feirón E in, incluso E dar os libros e, cando empezamos a dar os libros houve un día incluso unha vez que venderos esos libros e, a, publicitamos e pusimos a 2 euros 1 euro e medio e 1 euro eran os tres precios e, a cousa iba simplemente por tamaño non? os máis grandes 2 euros os medianos euro e medio e os máis pequenos 1 euro e houve unha, unha afluencia bastante importante de feito, ven unha persoa de, de Coruña e levou creo que 30 libros non? porque, non sei supoño que debería ser para algún algún negocio en concreto nos a todos os libros ponemos expurgado é dicir, ben un expurgo daquela eran solo expurgos e hoxe, como decía José Antonio pois temos tamén o que é a a doazón, a doazón das persoas usuarias que, claro hai moito que decir aí, non queremos enciclopedias, porque eh, a xente mm, suele pues, desfazarse das, das enciclopedias e levarlas á biblioteca Non queremos ser tampouco pues, un contedor, é decir, non queremos que, que a, a, toma, isto me sobra e a ti te vale. No? Hai que pensar que, o que non nos vale a nos, temos que pensar que a biblioteca tampouco lle vale. Entón, o que facemos é un pouco de mediadores para que eses libros non caian en, en no lixo. Entón, eh, collemos eses libros e os damos a xente. Eso é o fundamental da, da mensaxe, máis o que decía José Antonio por suposto, que a publicitar a biblioteca e darlle máis vida dentro do, do pueblo. Eh, tamén comentar, José Luis, antes de volver a pasar a José Antonio, que nestes últimos anos non era eh, nada excepcional a que viñera alguén a animar un poquinho tamén a caseta, coa presenza non, en algún momento de Bululú, a Nermida, digamos que intentamos tamén facer algún tipo de mm, eh, actividade que acompañe ese reparto de libros, non? Sí, darlle vidilla. Porque, bueno, claro, non metim moito a evolución, porque en principio salíamos con unhas mesas e nada máis e logo xa foi o tema da, da, da Jaima que, que alquilamos para sair e despois a, a animación eso que diste con Lulú dúas veces con talleres para rapaces Ana Hermida como persona xilixistrata que tamén animaba bastante porque claro, o Tero, o Micro o Ios en todo o Feirón e a xente, pues, sobre todo rapaces leían libros e demais pois foi bastante interesante tamén. O ano pasado, creo que choveu, creo, e tuvimos que parar uh, o tema un pouco. Pero, bueno, este ano, unha pena, hoxe, tocaba o tema de reparto de libros. Ese é a pena grande deste de, de, de confinamento, hoxe, día 25. <risos> Eh, José Antonio, eh, eh, José Luís comentou o fai un momento a túa condición de Carballés orgulloso Carballés que narices, hai que tamén decilo todo non o tema está en que é certo que eh, quizáis nós todos estamos moi habituados ao tema das feiras e do, do mercadeo que se produce dun lado para outro de aquí para lá, un posto aquí, un posto alá síntese un cómodo, a mí particularmente xa sabedes como compañeros que sabes que é unha cousa que a mí especialmente non é que é algo que me faga moita graza ou de estar na, na, no posto da, do, do feirón pero eu vexo que hai xente que lle presta máis ou que se anima de outra maneira e bueno, non sei, ti conta un poquinho esa experiencia do trato coa xente dese de, de andar parece que ne, negociando ou pre, privando a xente de que en vez de levar 4 ou cinco libros pois que leve dous, porque mellor xa outro é un abuso eu que sei. conta un poquinho esa experiencia de convivencia coa xente a verdade é que eh, todos os anos hai anécdotas Eu supoño que incluso xa habrá usuarios na casa eh, botando de menos actividade, porque eh, temos, eh, temos uns usuarios que son fixos de todos os anos, eh, José Luis seguramente recorde, ti non tanto a mellor porque como só é estar na biblioteca, pero eu recordo unha señora que vem todos os anos a pedir libros de cociña. Ademais, eh, é un tipo de libro que é do que menos temos porque bueno, na biblioteca te é unha unha materia bastante demandada para préstamo, entón tampouco hai moito expurgo, pero bueno, que cando vemos algún xa lle reservamos, non, porque sabemos fixo que vai abrir todos os anos. Despois eu recordo outra usuaria que ven tamén xa faí dous ou tres anos eh pide libros en lingua estranxeira porque me di que que rexenta unha casa de, de turismo rural e entón, pois, para os usuarios que llevan moi ben e quero decir que hai anécdotas de xa temos incluso usuarios fixos eu a verdad que me sinto cómodo falando ca xente os primeiros anos que fun era una, un pouco unha incógnita pero moi ben, moi ben a verdad que ademais xente xa coñecida usuarios maioritariamente dentro da de, de biblioteca, que paran a saudar. Eh, bueno, eh, eh, da gusto ver que, que funciona e ao mesmo tempo a nós que nos ven ben para, para liberar ese espazo que temos de que nos permite meter eh, novas incorporacións na, na biblioteca de novidades É eh, eh, todo iso. José Luis, teremos que falar algo máis do tema este da feira ou xa teremos que ir enfilando cara a recomendacións? En canto tema de, de feira, eu diría o que son as doacións, pois xa o dixen noutra ocasión nestes podcast, Que xa, claro, este ano non podemos sair temos o depósito completo e non imos coller máis libros hasta pois maio do 2021 é dicir, durante un ano e pico non imos coller máis libros porque xa non nos caben a nos tampouco, entón, pues pois eso que a xente vaya pensando que e veremos, non? Porque a ver como vai evolucionando todo. E veremos, claro, bueno pero, hombre, eu espero que un ano xa non, non haberá problema. Hai que hai que pensar optimista, verdad? E, efectivamente penso que si sí. bueno, eu que digo, ser, eu, eu, eu penso que o que hai que pensar sobre todo para a normalidade é cando se teña unha vacuna bueno, entonces cando se teña eso sí que poderemos ser un pouco máis eh, estar máis seguros a partir daí o pois xa veremos. Eu penso que esta este tipo de vacunas vai en, van en plan moi rápido, no? Que decir moi rápido, refiro-me que están avançando moi rápido porque está afectando a toda a población mundial, no? Entonces hai varios países que están traballando o tema e penso que, que bueno, mais ou menos se hai boa intención entre todos, pois espero que, que sea pronto ¿no? José Antonio, ti en eso eh, non sei se si estás enfocando a cousa con tranquilidade, con un pouco de inquietude para o momento en que teñamos que regresar ao traballo Estou totalmente de acordo que dijo Solís eh, dependendo do tempo que transcurra hasta, hasta que se encontre unha vacina é, é un tratamento tamén para, para o virus este se si discorre moito tempo e vai a tardar en, en volver a normalidade e incluso se pode perder o que entendíamos como normalidade hasta agora. Se si isto dura un ano, pois seguramente pois tendremos que atortar unhas medidas que, bueno, que, que habrá uns protocolos de actuación tanto para bibliotecas como para outro tipo de traballos e que serán durante un ano e despois to, eu supoño que todo volverá a funcionar como antes. Se si iso tarda moito máis en, en chegar, igual o sistema de... Bueno, en xerar na sociedade, pois, todo o sistema de funcionamento de bibliotecas, como de outros traballos, igual cambia. Pero, bueno, iso está por ver. É o que dijo José Luis, esperemos que tanta os científicos e investigadores a procura desta de vacina, pois, que malo sexe que, que non che eh, pronto. O que falábamos José Luis Emeixeu e Maiseu, eh, levamos a, falando desde casi empezamos esto, voltar a unha nova normalidade. Pasamos a recomendación. Trouxeches algo para recomendarnos? A recomendación. Moi ben. Pois mira, eu precisamente eh, a través de, de dunha influencia daqui dun, dun, dun de vos, decir que, pois eh, Conseguí un libro que andaba buscando, que se titula La conjura contra América, con vistas a que ahora, no mes de abril, eh, saiu eh, unha serie basada en ese título. Ese libro, pues claro, no, na nosa red de bibliotecas non había, entón, teño que dar as gracias, pois, pues, vou decir que a, a Blanca, a muller de, de José Luis, que mo conseguiu iguala, eh, gracias a este tempo, pois, pues, poden lelo, ahora xa estou vendo a serie... Eh, bueno, é unha temática que que é bueno, terciberse un pouco uh, o que pasa a do ano 1940. Eh, chama unha ucronía, é dicir, que que pasaría se no 1940 en vez de, de ser presidente Roosevelt o presidente fose outra persoa, é dicir, básase en persoaxes reais pero cambia os acontecimentos que viñeron despois. Entendo que, é eh, igual, non lle gusta todo o mundo, é por eso vou a dar aquí un, uns títulos dun libro que, que eu sou un fiel seguidor, e seguramente aí non vou atinar e vou ter máis coincidencias. Eh, o meu libro eh, preferido desta deste último ano é el Último Barco, de Domingo Villar. Bueno, son un fiel seguidor dele, lin todos os seus libros, Son as miñas suxerencias que teño así para... José Luís, non sei se ti tens algunha cousinha que aportar. A ver, eu eh, estaba pensando eh, no libro que collín, precisamente para cando salí no, no, no vídeo este que fixemos as 31 bibliotecas, no? é unha parte desa obra, que eh, Cousas de Castelao. Eh, penso que ben ben, porque mm, creo que nestes momentos non vou meterme en profundidades, pero si sí é posible ver moitas cousas sociais e demais que el está estaba ou pretendía denunciar, non, na, na, na nesa obra. Non digo máis porque a xente debe pensar entre o que está pasando, o que estamos lendo, vindo ou indo e demais, e to, todo este tema social, non? Que control, que contén tamén o, o, o parte da, da, do, do que o confinamento. Eh penso que Castelaoui pois fai unha un traballo eh, que pode pode ser viña o pelo hoxe, non, como quien di. Despois unha película, unha serie, unha serie falando como decía José Antón en series, unha serie que a min eh a, na, en Netflix este estes días, chámase Anorthodox, que é sobre os temas dos dos judeus sionistas en, en Nova York como unha rapaza pois escapa deles e demais, né? É un tema tamén social de mm, eso de de como como o o, o hai dous mm, cousas de, de miles de anos están metidas en, en todavía en en nós, eh, porque aí podemos ver un tema social tanto de, de, de tema de, de religión eh, hasta asta onde pode chegar como de falando de confinamento como unha muller casi en eh, esos xudeus é un confinamento como muller, non? E despois unha terceira sería pois, nada, algo diferente. É dicir, para mañán, os que teñen a sorte de ter fillos e demais, que pensen como van facer con eles para salir, que se divirtan a que poden estar pola rúa e que mentalicen os rapaces tamén sobre a actividade de física, non? Eh, que é moi importante moi importante para, para a súa mente e polo que digan os psicólogos para toda a súa vida posterior airearse, brincar, saltar eh, des desfrutar deste aire puro que non puderon disfrutar até agora pero con prudencia, con distanzamento eh, con todas as medidas de precaución que nos din as autoridades non vaiamos ter un disgusto Non, non, no, a eso, eso referíeme pues... eu, precisamente Claro, sí, sí, sí por eso fazer, por Pero eso. con normativa Eu remacho clavo, José Luis, nada máis José Antonio, moitísimas gracias por, por estar No Palabra de Biblioteca O teu podcast tamén eh, Cando queira xa sabes Dar xa no pola iniciativa Bueno, xa No xa xe coñecíamos Esta faceta túa, pero bueno y eh, ahora eh, <risa> eh, mostrar la cara para nuestros usuarios usuarios a todo aquel que quiera que quiera participar eh. Penso que descubre a amota gente que, que, que le gusta porque hoyense mm, aquí hoy nos a nosta también quieren salir ¿no? entonces eso evo es porque desperta esa, esa, esa cosa de eso pues también quiero transmitir no entonces está ven que la gente transmita Efectivamente Eso, Comunicar, é o importante Moitas grazas aos dous eh, Supoño que a todos os demais e eh, A todos os que nos escoitan Pois nada, o Luns escoitaremos outra vez en palavra de biblioteca Un saúdo